Nem. Nem. Én csak boltba járok, sajnos kocsbába van. Nem. Hey, fel Jancsi. Elég. Mijal a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Én még nem tudom, hogy kezdjek hozzá. Én, tudom, hogy Én tudom, hogy hozzá. Én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót és keresem a hangot. Nem engem, majd meg. Keresem a szót. Keresem a szót. Keresem a hangot. Keresem a szót. Keresem a Nézd, Nem hiszek senkinek. senkinek. Mégis mindig kább hogy szükségem van nagyon rád, rád. Jö reggelt. Jö reggelt. Jó reggelt! Ma 2020. november 16-a van és hétfő. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell. Vagy érdemes, a nézők, a hallgatók, a netezők, valamint Fiala János 14 éven auliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Jelentés az Árvócz pandémiában Veszélyben. Kint nagyjából 6, 28 fok van, és a 6-nak meg lesz a tuplája, a 8-nak kevéssé valószínű. 061-877-0877, ez a telefonszám, amelyben, ha mármint, hogy amelyet a feltársaznak, akkor megtalálnak engem az árbóckosárban. kosárban. Engem a nehéz lesz kihozni a sodromból, viszont hallásról. Én még nem tudom, hogy fogjak vissza. Én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót. -0877. Én még nem tudom, még nem tudom, hogy el. Keresem a szót. You got it. You Tehát kívánok, A szombat esti televízió műsorában nem kapott választ ön attól arra vonatkozóan, hogy a háború és a vírus veszély hogyan miképpen hangzott el a miniszterelnök úr összefüggésében. Szabad ehhez esetleg 83 évesen egy-két gondolatomat elmondani? Én nem ezt kérdeztem. Nem. Nem? Arról volt szó, most már emlékszem, hogy ön mit idéz föl, hogy a miniszterelnök úr egy egészen elképesztően idétlen videóban, amiről nem akartak a jelenlevők beszélni, amit én egyébként megértek, attól független az a videó valami iszonyatosan idétlen volt, és nagyon sokat megmutatott ennek az országnak a vezetéséről, nevezetesen inkább Orbán Viktorról és kevésbé Szijjártó Péterről, de valamit mindkettőjükről, abban szó esett arról, hogy apáinkat el, akiket nem vitt el a második világháború, nem, vittek el a, nem vitt el 56, és nem, vit el a, nem vitték el őket a komcsik, Azokat milyen könnyű szerrel ragadja magával a vírus, és én az iránt érdeklődtem a jelenlevőknél, hogy kinek milyen emléke van erről. Kiderült, hogy második világháborús emléke senkinek sincsen, az 56-os emlékeiket és a komcsikkal kapcsolatos emlékeiket pedig alkalmatlannak találták a jelenlevők arra, hogy egybevessék a vírussal. Most már látja, működik az emlékező tehetségem, ez volt szombaton. Igen, uram, elnézést, én egy 83 éves egyik apánk közül való vagyok, és pontosan ezért meg tudtam érteni ezt az összefüggést, ami elhangzott. Félelemben éltünk, bizonytalanságban, rettegésben éltük át ezt az időszakot, nem volt közigazgatás, katonai parancsnokság volt, nem volt élelmiszer, és gyakorlatilag igen sokan vesztették az életüket körülöttünk, különböző módon, hogy félrobbantak, különböző módon, hogy elhúzni, Vitték őket, és később, amikor már vége volt a katonai átvonulásnak, a településünkön bizony tüdőbajba fiatalok, 26 éves szomszédlány és egyéb sajnálatos módon nagyon megszenvedtük. Úgyhogy én a magam részéről megértettem azt, hogy ön mire próbált választ kapni, az én bennem minden, minden tekintetben válasz vagyok arra, amit megértünk. És az első elemit jártuk, és a bizonyítványomat mai napig őrzöm, amiben az van, hogy az első fél éve beír, vagy a háborús események miatt a tanítás szünetelt. És gyakorlatilag, azt akarom mondani, három testvéremből a bátyám orvos lett, én mérnök lettem ennek ellenére, és a egy másik bátyám gépész technikus. Fél évet nem tudtunk iskolába menni, korlátozva voltunk mindenben. Ezt én értem, most már e, ismétlésbe bocsátkozunk, amit megértek, de e, ugyanakkor élő cáfolatát adta annak, hogy a koronavírus járvány nehezen egybevethető a komcsikkal és a második világháborúval. Az igen, de nekem a jelenlegi koronavírusos helyzet Sétagalop ahhoz, amit mi háromnegyed évig megértünk, német megszállás volt nálunk a mi településünkön. Minden házban németek mondanam, voltak betelepítve. nem értem, de nem értem. Azt árulja el nekem, érdemes egybevetni a második világháborúsi viszonyokat a koronavírus járvány által létrehozott viszonyokkal? Ilyen összevetés már ebben az időszakban 2020-ban nem szabadna, hogy felszínre kerüljön. Igen, hát én is erre gondolok. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. elhűlve néztem azt a videót. Gondoltam rá, hogy levetítem önöknek, de a Kejfejancsi azt mondja, bátortalan kísérte elletett ez arra, hogy a fontos a fontos talantól. És feltettem magamnak a kérdést, hogy ez fontos-e. A civila pályánban négy emberrel beszélgetek, vagy négy ember beszélget velem, vagy öt ember beszélget. Ez egy másik szituáció. Arra is gondoltam, hogy beszélgessünk-e arról, hogy a család egy apából és egy anyából, vagy egy anyából és egy apából áll, és az apa az férfi, az anya pedig nő. És ezt épp úgy elvetettem, mint az első témát, nem hogyha erről nem lehetne beszélgetni, de... Ahogy akasztott ember emberházában állítólag kötéről nem beszélnek... Vajon a koronavírus járvány mostani periódusában, amikor ha a laboratóriumot nézzük, két hétre vagyunk, a teljes kijárási tilalomtól, vajon tényleg ezek azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban eszmét kell cserélnünk. Az elkövetkezendő percek választatnak erre. Györgöt. Jövegött! Jó reggelt! Jó reggelt! Ezzel a sebességgel nem tudok haladni. Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést, ha valaki a telefonba beszél, akár interneten hallgat, akár bárhol máshol, vagy másféleképpen, ennyi idő alatt föl tudja velem venni a kapcsolatot. Telefonba hallgassanak bele, ne a rádió és ne a tévéműsorba, erre kérem önöket. Jó reggelt kívánok! Hát tudatom hogy ezek a gyakorlás pillanatai, mindegy úcsiá úcsiá úcsiá jó reggel jó reggel Black magic bliss First breath Jó Nekem az az elképzelésem, hogy, legalábbis az volt az elképzelésem, mielőtt ide bejöttem volna, hogy olyan telefonokat fogadok, amelyek a szóképletes értelmében kinyitnak ablakokat és ajtókat, és elmesélik, hogy bent egy vagy több ember hogy él, hogy dolgozik. 061877-0877. Jó reggelt kívánok! Aló. Jó reggelt. nem tudom, én nem hallok semmit egyébként belőled. Akkor úgy ne, a, ne beszélgessünk. Jó reggelt kívánok! Adnyádat szabla feketszik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, reggelt Sőmsei Ferenc vagyok. Engem azt foglalkoztak mostanában, hogy bevezett el... A kurc ugye ezt a kijárási tilalmat, ami most élvényes, és abban elrendelt. Kettőtől és... tudtam már, tehát az holnap. Így holnap. van, csak most az a, a foglalkoztat, hogy nálunk ez ICO lesz, ugye Ausztria, mi laborunk. A miniszterelnök nagyjából két hetes csúszásban vagyunk, ami egyébként hol két hét, hol több, elvileg két hét múlva kéne ennek bekövetkeznie. Holnap 17-e van, az azt jelenti, hogy december 1-én kellene, hogy Magyarországon ez bekövetkezzen. Uh, és vajon akkor, amikor ez bekövetkezik, hogy Ausztriában az van, hogy Home office. tehát ez nagyjából elrendelték, hogy a külügyi minisztériumban ez megoldott lesz ez a home office, és hogy akkor változni fog el a miniszternek az ezzel kapcsolatos hozzáállása. Ernest, Önt miért érdekli jobban Szijjártó Péter, mint az ország más állampolgárai? Nem a, a ez e tekintetben, ha hanem az, ez ezzel kapcsolatos gondolatkör, amit ő akkor megfogalmazott, mind a home office, mind a szakszervezetekkel kapcsolatban. De, de mégis a külügyminisztériumról beszél? Hát mert egy, a kormánynak egy, egy nagyon fontos hmm. szerve. Mennyiben fontos önnek, hogy a külügyminisztérium két hét múlva hogyan fog működni? Hát hogy ez mennyiben fog hatással lenni majd az én életemre konkrétan. Mert ugye a külügyminisztériumban dolgozik? Nem, nem, de azt gondolom, hogy de egy állami vállalatnál viszont. Mennyiben egybevethető egy állami vállalat a külügyminisztériummal? Hát azt értsem meg, hogy nem értem. Én ezt értem, de a mai elme állapotom alapján én nem tudom követni önt. Uh -huh. Nem tudom, mit akar. Nem tudom, mire kíváncsi. Az érzékelem, hogy összebeszélhetett havat, ami egyébként nem baj, ilyen máskor is előfordul az emberrel, de hogy szétválasszam belül a hetet meg a havat, arra bátortalan kísérletet teszek. Szóval árulj el, ugye már szó volt arról, hogy mi van Ausztriában, és mi van itt, mi van a külügyminisztériumban, és mi van az önvállalatnál, de az egészet helyezzük egy tálba, és csináljunk belőle egy konzisztens ételt, mert jelen pillanatban van ebben minden. Fülfa a virág. Én azt gondolom, hogy ez egy szemlélet. Tehát, Milyen képvisel, szemlélet? Amit a miniszter képviselt. A miniszter? Igen. Melyik miniszter? Külügyminiszter. Mit képvisel? Hát azt képviselte, hogy például a szakszervezetek területén azt képviselte, hogy, hogy ne, ne képviselhessék a szakszervezetek az dolgozóknak a, a, a jogait. A külügyminiszter? Így van. Ebben a, abban a beszédben, amiben ez szóba került, és konkrétan a home office kapcsán e, konkrétan kitért a szakszerzetet. Egy nagyon szakszervezetes ellenes e, kiszólásai voltak abban a beszédben, amit a, a, a nagykövetek előtt mondottál. Ez hetekkel ezelőtt volt. Hát így van. Azért vagyok kíváncsi, hogy akkor, amikor. De bejön ön, ön ez a... ön nagy követ. Ön miért hallgat politikai beszédeket, amikor ön nem politikus? Miért hallgat Én olyan so... beszédeket, amelyek nem önre vonatkoznak? Miért vonatból le magára nézve következtetéseket, amikor nem nagykövet? Hát, mert azt gondolom, hogy ez, ez nem csak a nagyköveteknek szól ez ilyen, ilyen ö, kiszólás. Én ezt értem, de miért foglalkozik a politikával azokban a hétköznapokban, amikor a hétköznapjai olyan mértékben vannak átírva a politikától függetlenül, mint ahogy az életében még soha? Miért a Tó Péter most önnek a legfőbb iránytű? Jó reggelt! Miért a Tó Péter most önnek a legfőbb iránytű? Én értem, hogy interneten hallgatnak, de ha telefonálnak, Én akkor szakadjanak el az internettől, a tévétől és a rádiótól. Azt értségek meg, hogy számomra is furcsa módon soha korábban nem fordult ilyen elő. Időnként önök és köztem fennáll 5, 10, 15, 20, 25 másodperces csúszás. Azt minden egyes telefonban kivárni lehetetlen. Ha önök telefonálnak és hallják, hogy meg vannak szólítva, akkor arra kérem önöket, hogy távolodjanak el rádiós és és az internet használattal is átmenetleg hagyjanak föl, és abban a pillanatban ez a csúszás meg fog szűnni, mert ugyan a hangban is van némi csúszás, de annak a mértéke elenyésző az internethez képest. Jó reggelt, kívánok! A ja. If I could ever stop, you are light as a butterfly, as heavy as a rock. Bottom and the town, is it okay? You are from here on out. So if I could ever stop And now I'm hoping that You wanna get You counter just Like a storm out the stars Jö reggelt. Jö reggelt. A nagy érdeklődésnek is megvan maga előnye hátránya. nagy érdeklődésnek is megvan a maga előnye hátránya. Cause you are my love. Én arra gondoltam, hogy Pistike, Ágika, meg, megérted a leckédet? Igen, tanár úr. És mi van abban a leckében? Hát ugye, amit a tanár úr kérd, hogy számolja be Arról, hogy hogy alakul otthon a család élete Ágika, Pistike, akkor megtennéd, hogy felolvasnád? 061-877-0877 Jó reggelt. Like a storm, out of stars, in Mindazok számára, akik így akarnak engem, kihazdni a sodromból, szeretném elmondani, hogy én a 80-as évek közepe óta rádiózom, és olyan telefonálókkal, mint akik most betelefonálnak, velük 89 óta találkozom, az azt mondja, éve. Volt módom hozzájuk szokni. Ráadásul azt is megtanították velem, hogy ilyen hanghatások, vagy egyébként be is jöhetnének, akkor valószínűleg ajtónál ott kéne alkalmazni. Csak olyan műsoroknál fordul elő, amelyek iránt fokozott érdeklődés van, de ha nem veszik rossz néven, akkor én most a dicséretnek ettől a múltjától nem hatódnék meg, 2020. november 16-án hétfőn 2 percel fél 8 után. 01 87, 087, ki az ajtót, nyisek ki az ablakot és meséljenek arról, milyen az életük. Jó reggelt. jó reggelt! Harmadszor is mondom, a jó reggelt, negyedszerre nem fogom tenni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát, ma már reménykedtem abban, hogy nem arra ébredek, hogy ilyen telefonok futnak be. De ezek, ezek, ezek, ezek meg fognak hát maradni, de... azt mondjam, ezek december végén hát... itt lesznek velünk, és ha megmarad a pandémia, akkor januártól is meg lesznek. Hát de csak, nem lehet... Nem. Ha majd lesz egy műszaki lehetőség, akkor talán ki lesznek szűrve, de azt értse meg, hogy eljött az ő időszakuk különös tekintettel arra, hogy jelenleg Magyarországon nem nagyon van olyan rádióműsor, más műsor se, ahova így be lehetne telefonálni, és próbálkozhatnak valamivel, amit csak tőlük lehet megtudni, hogy miért próbálkoznak vele. Tehát én azt mondom, hogy a legegyszerűbb az, hogyha ennyit törődünk velük, nem többet, és most elmondja azt, hogy miért telefonált. Hát, főleg ezért telefonáltam! Akkor itt volt a beszélgetésünk. Jó reggelt kívánok! Hát, főleg ezért telefonáltam! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Az előbb azt mondta, hogy ami az életünkről, amire, amire gondolunk. Így. Én most boldog vagyok, képzelj el. Szerelmes. Igen? És ezt el szerettem volna mondani. Igen. Igen. Igen. És hol szereste be ezt a szerelmet? Hát ez egy... Húsz évvel ezelőtt szerelmes voltam Igen. ebbe az emberbe, és most 40 év elteltével ismételten szerelmesek lettünk egymárba is, ez sokkal szebb, mint a húsz évvel előtté. És ezt el kell mondjam, ho hogy ne, ne, ez hogyan van a húsz év, és hogy van a 40 év, mert ez most bennem kavarodik. Mi a húsz és mi a 40? A húsz éves voltam, amikor megismertem, Igen. és most 62 vagyok, Igen. hogy ismét újra jöttünk, és kimaradt. 39 év a szerelmünkből, azóta nekem férjemre, gyermekemre, tősérre... Egy, egy, egy évig aktívan voltak szerelmesek? Egy évig nagyon aktívan voltunk szerelmesek. És mi történt az egy év végén? Azt történt kérem szépen, hogy ők kint a Svédországban, 80-as években volt, Igen. és Svédországban élt akkor. Igen. És vissza kellett menni, én nem akartam kimenni, itthon maradtam, és... És így alakult az egész, és most annyira boldog vagyok, és kicsit szégyellem is, hogy ebbe a covid járványban a minimális bajszalomba hát hol, hol van az aláírva, hogy az ember nem lehet COVID-járvány idején szerelmes? Sőt, Ugye, hogy van Ugye? szerelem Pest is idején emlékszem, szerzetem szerint, hogyha a Gabriel Garcia már ami hasonló címmel írt volna a könyvet, de azt I? árulja el nekem, hogy maga most Svédországból beszél, vagy Magyarországból? Nem, Magyarországról beszélek, Svédországból jött vissza a szerelmem. És mi mi, minek következtében jött vissza? Arra következtében, hogy megváltozott a rendszer. Ez hogy és akkor, És akkor vissza, de én cénnyel vagyok még egyébként ebben ez az érdekes. De milyen rendszer de változott meg? meg? Árulja már el. Te milyen sér? rendszer változott meg? Hát ő szerinte, én szerintem mindegy. Mióta ez a rendszerváltozás? Ott van Tehát szerint ezek szerint ő már réges-régóta itt van? Most már itt van, igen, igen, igen. Csak most vettük fel a kapcsolatot. És hogyan vették fel a kapcsolatot? Hát ez a virtuális világ valahogy így jött össze. De csak úgy és... véletlenül, mind a kettőjük unatkozott, vagy ez hogy volt? Nem, nem, nem, nem, nem, ez úgy volt, hogy valójában a, a, a ő neki egy ismerőse talált rám, és, és megem, tehát ő említette meg, hogy ismer, vagy, és így egy pár szó, régi képek a... a 60 évvel, úgyhogy tényleg 40 évvel ezelőtti képek még nekem is megvoltak. Ezek így el, el, átmentek egymáshoz, és így történt az és egész. Meglátni, és az és voltak, megszeretni ismét egy pillanat, mint Így hiába volt. múlt el, 40 év sokkal jobban lángol, és azt mondom, fiala úr, hogy a fiatalok nem tudják mi a szerelem. Na mert abba ez abban figyeljen! Az, az, hogy ön ismét szerelmes, ahhoz gratulálok. De hogy a fiatalok Köszönöm. mit tudnak és mit ne tudnak, azt azért Én ettől válaszok külön. Mert hogy a fiatalok hogy szerelmesek és ön hogy szerelmes, azt szerintem épp úgy nem érdemes összehasonlítani, mint hogy a kommunizmus hogy vitt el az öregeket meg a, meg a járvány. Tehát aki ilyeneket összehasonlítja, az vagy... más csodára is képes. Az, az igaz, teljesen igaza van, tehát nekem van egy 32 éves gyermekem is, Igen. és én látom az ő szerelmi életét. De ne hasonlítsa, könyörgöm, ne hasonlítsa ősznek maga magas. nem, nem hasonlítsak, én azt mondom, hogy ez gyönyörű. Helyes. De ne az ő szerelmi élete is legyen gyönyörű, meg az ő szerelmi életük is legyen gyönyörű. Együtt élnek? Nem. Azért nem. Azért odáig még nem jutottak el. Nem, nem, én azt nem szeretném elhagyni, én szeretem a férjem. Úgyhogy közben van egy férje is. Össze. És gyönyörű családi életünk van teljes mértékig. És a férje tudja, hogy ön duplán szerelmes? Még nem tudja, nem is fogja megtudni, mert nem akarom elhagyni a szerelmem, és megfér a kettő egymás mellett. A szerelem és, és a szeretet, a 32 éve vagyok a férjemmel együtt, és a szerelem teljes mértékig megfér egymás mellett nálam. Én most boldog vagyok, el tudom Én mondani. Én ezt minimálisan se szeretném öntől elvitatni, csak azt szeretném mondani, hogy azért ez úgy a generális helyzethez képest kicsit szokatlan, persze mindenkinek lehet más a generális helyzet. Így is van. Én se hittem volna soha az életemben. De Önnek minimális fejfájása okoz, hogy hárman vannak? Abszolút nem. Abszolút nem. Nem életet is két emberrel él? Hát erre ha lehet, akkor nem válaszolnék. Én azt feltételezem, hogy igen. A Ez a egy korhatáros teljes, A feltételezés nem teljesen helytálló, de inkább erre nem szeretnék válaszolni. Jó? Hogyan, hogyan lehet egy ember szerelme beteljesedett, hogyha egyszerűen nincs benne testiség? A, de, de azért nem válaszolok, mert nem mondom meg, hogy hol van testiség. Tehát egy ilyen formán i a, a Jó, rendbe, mind, rendben van, hogyha iszik még egy vodkát, pontosan, ha iszik egy vodkát, hiszen... Nem, egy, én nem de szeretem rend, a vodkát. Oké, okay, rendben igen? csak ez arra vonatkozott, hogy utána felbátorodna, és újabb részletekkel ismerkedtetne meg, én nem fogok ellenállni. Jaj, de kedves, köszönöm szépen, de, és köszönöm, de hogy De el a vodkától. vodkától. Limonádé is hadhat önre így. Nem volt igaza Szerelem-kolera idején azt hiszem, hogy ilyen van? Gabriel García Márquez. Még azt jelenzik, hogy a miniszterelnök úr egyébként egybevesse a pestist, a kolerát, a Covidot, csak hát egyikkel kapcsolatban sincs élménye, csak az utópival. A miniszterelnök úrnak sincsenek élményei, hát a komcsikkal viszonylag kevés, 56-tal semmi, világháborúval semmi, Ezért, ha az ember beszél az édesapjáról, akkor nem árt, hogyha azt mondja, hogy egy vagy két napja volt a születésnapja, ez csak úgy halkanszúgom. Vagy egyszerűbb azt mondod, hogy a közelmúltban volt... Ez körülbelül olyan, mint hogy annak idén arra oktattak még a szocializmusban, hogyha valakinek nem tudta az ember a keresztnevét. csak a vezeték nevét, akkor vagy azt mondta, hogy kovács elvtárs, vagy hogy kovács nő, és ebben az elvtárs és az elvtársnő helyettesítette a keresztnevet. Nem szabad megöregedni. Forever, I, <laughs> Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én vagyok pulmofizba gyakorlatilag. No? éve éven hallottam de? a hangját. Igen, hát... Szóval azt akartam mondani, hogy nagyon régóta és hogy amilyen nem autózom, és uh, teljesen átalakult az életem, mert otthonról dolgozom, ezért kevesebbet hallgatom Önt. Meg nehezen is veszem rá magam, hogy betelefonáljak. <coughs> uh, mert ilyenkor mindig egy kicsit uh, feljebb ment a vérnyomásom, amikor... Hallgatom az ő műsorát, és ez mindig hatással volt rám, most, most próbálok egy nyugodtabb életet élni. Többet szerettem volna, még előtte hölgy elmondani, hogy nekünk, bennünk a feleségem és én, most már 27 éve vagyunk együtt, és nagyon mindig volt bennünk egy olyan érzés, hogy mi lesz velünk, ha a gyerekek kirepülnek, és majd ketten maradunk, hogy akkor felzabáljuk-e egymást, tudja, amikor már, már nincs, nincs cél. És most, hogy otthon vagyunk, és a saját... Nincs igen? olyan cél, mint amilyen cél volt korábban. Igen, hát, hogy, hogy a. Igen. Így pontos, tehát, hogy a, a gyerekeket felnevelni, és a többi. És most, hogy a gyerekek néha otthon vannak, ugye néha iskolába járnak, de ez a március óta annyira szuper az életünk, tehát, hogy annyira jól meg vagyunk együtt, és a, elmúlt ez a félelem, tehát most nagyon úgy néz ki, hogyha. Nem történik velünk valami, akkor mi még 30 évig nagyon boldogan fogunk együtt élni. Végt, tehát hogy sosem tudtam volna elképzelni, hogy az én egy kicsit ilyen felfokozott, napi stresszes életem, az mennyivel nyugodtabb tud lenni, hogyha azt a környezetet kivonjuk az életemből, és ott vagyok. Én nem tudom, mire, hogy mire, talakod, mire, menni. mire képes ez a vírus. E, más okból, de hasonlóról tudok beszámolni önnek, én sohasem bírtam a hétköznapokat, és sohasem bírtam a kiszámíthatóságot, beleértve, hogy néha a kiszámíthatatlanság is az idegeimre ment, de az, ami most van, az engem kifejezetten feldob. Úgy érzem, mint aki most valami olyasmit élhet meg, amit se előtte, se utána nem élhet meg. Ettől ugyan nem kelek korábban, és nem fekszem későbben, de bizonyos szempontból még annál is intenzívebben élem az életemet, mint korábban, és nem találok benne kivetnivalót, mert nem azt mondtam, hogy szeretem, ha valami rossz, hanem szeretem azt, hogyha valami a fonákjáról mutat meg a világ, és abban az ember óhatatlanul megtalálhatja a helyét, vagy hogyha nem úgy találja meg a helyét, mint én, akkor talál benne úgy helyet, mint amiről ön beszámol. Tök jó. Igen. Hajrá! És, és kérlek, így van, hajrá! Mindenki Gyakorulja! Viszont hallásra! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont hallásra! Halló! Még egyszer mondom, telefon! Telefonban azt mondják, halló, bele kell beszélni. Nincs annyi idő, amennyi a csúszás, amely 5, 10, 15, 20, 25, 30 másodperc, sőt, adott este még ennél is több. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, viszont halásra. kívánok! Önnek is. A reggeli első beszélgetésre szeretnék hozzászólni, <hül> ha lehetséges. Hajrá! Uram, nem hallja, amit mondok? Viszont hallásra. Ittán kivételesen, bár máskor is szoktam foglalkozni, de ma ismét foglalkoztam zenei szerkesztéssel, most valami csodát mutatok, amit néha megmutatok önöknek, ma is így lesz. Ez pedig nem más, mint a How Insensitive. 9 inch néz utána How is sensitive az egészen fantasztikusan tud hatni. Ettől függetlenül persze, ahogy most telefonálnak, akkor is telefonálhatnak majd, ha ezt szól. Antialni a káros Zsobem szerzeményét fogja majd előadni. Elő még meg voltak az előad. Press a Jó reggelt! Viszont halásra! Antonio Carlo és petmeteni következik. közük, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! harmadszor is megszólítom, és aztán negyedszerre már nem. Ilyenek korábban akkor fordult elő, hogy nagyon sokan hívták a vizsort. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok! Az előbb nem tudtam befejezni, mert egyszerűen megszakadt. Tehát hozzám a kérdésem, <coughs> hogyha emlékszik még arra, hogy mi volt az Igen, a emlékszem. mondata Orbán Viktornak, és a komcikat is túlélte a kedves papa. Na most a kedves papa pátitkár volt. Tehát ő csak akkor tudnál túlélni a Koncsikat, ha ő saját magát is túlérne. Só Ez egy csoda. Nyugodtan telefonálhatnak 061-877-0877. Ma a 2020. november 16-a hétfő van, 8 felszumban lesz reggel 8 óra. Ez a keyfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fial János 14 éven oliaknak nem felettés, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ma fel van ajánlva, nyissák ki az ajtajukat, ablakukat, és meséljenek az életükről. 061877-0877. Figyelek, ha van How insensitive! Jó,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 061-877-0877 Nem azért szól jó zene, hogy ne telefonáljanak. 061-877-0877 Jó reggat kívánok! Jó reggat! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Tisztelettel üdvözlöm! Szia, Laúz! A véleményét szeretném kérni egy ö, történésemben, az életben. Nem annyit beszélünk mostanában a nővérek és az orvosoknak a egészségügyek plusz munkájáról, meg a kitartásáról, meg egyáltalán. És tisztelettel adózunk nekik ezért a sok munkáért. De nekem van egy olyan történetem, ami ezt egy kicsit megkérdőjelezi. Az önvéleménye szerint? ha valaki kórházba kerül, és normális életvitel és normális működés mellett ö, egyszer csak azt veszi észre, hogy bekábítozzák, és másnap reggelre ö, akarata ellenére bevezetik a vízelegyűjtő a testébe, az ön szerint nem bűncselekmény? Elnézést, ez egy orvosi történet, én ebben nem tudok és nem is akarok megnyilvánulni. 061-877-0877 Lehet, hogy maga Perényi Miklós is örülne, ha telefonálnának. 877 0877 Kívánok. Hello. Hello. Hello. Jó napot kívánok! Megengedi, hogy a ön által felajánlott témában a Bécsi-tájról támadásról röviden beszéljek? Ez abból a szempontból érint engem, illetve a ön témáját hogy bizonyos, bizonyos szempontból érintve voltam, és így kvázi ki tudom nyitni az ajtómat és az ablakomat, és el Mennyiben tudom mondani. Volt De ott volt a fiam, ő egy, ő egy Bécsi tévében operatőr, és azonnal oda küldték, és órákon keresztül nem tudtam elérni, senki nem tudta elérni, és azt a zsibat félelmet, amit, amit azokban az órákban éreztem, és biztos a többiek is éreztem, azt, az leírhatatlan és arról nem is akarok többet beszélni csak um, uh, borzalmas, annyira felkavar, pedig most már, most már pár nap eltelt és, és végül is az ember az eszével most már mindent helyre tett csak, csak amikor erről beszélünk, akkor még mindig még mindig De valójában mit akar elmondani? igaza van végül is semmit, köszönöm szépen oké, okay. viszont hallása. Önök értik azt, ami történt? Azon gondolkodom, hogy valójában miben voltam tapintatlan, amiben a betelefonáló azt gondolta a cselekedete és a hangi alapján, hogy én az ő történetét nem vettem komolyan, miközben én azt feltételeztem, hogy a felvezetéssel végeztünk, és most jön a történet. különös tekintettel ahhoz az ill, arra az illesztékre, amivel kapcsolatban egyáltalán a történet megemlítésre került. Miközben semmilyen történet nem került megemlítésre, hanem megemlítették. Nem tudok rájönni. 061 877, 0877 az egyik telefonhibát elhárítottam, úgyhogy ha telefonálnak, akkor immáron a kettes telefon is jobban fog működni, mint eddig. 061-877-0877 Jó reggelt. Jó regget kívánok! Egy tajparasz vagy, bazd meg! Érted? Faszom! Itt nem vettem komolyan, miközben én azt Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az az igazság, hogy arra kérem Önt, hogy ha egy mód van, akkor tényleg ne változtassa meg a technikai feltételeket ennek a műsorának, mert előzőekben volt erről szó. És az, hogy önnek rögtön leesik a tantós, és mindenre rögtön tudja a kérdést, ez sajnos nem mindenkivel fordul elő. Oké, okay, de az, az, az, hő... az, az, az előző telefonnál nem terült ki, hogy az illető mit akart mondani. illető, hogy miért érezte úgy magát, mint aki egyébként amit elmondhatott volna, azt én megakadályoztam volna. De igen, igen, és maga ettől aranyos. És maga ettől, hát egy... Jó reggelt kívánok! Sok minden szeretnék lenni aranyos az nem? Jó reggelt kívánok. Óra, kívánok! De csak a. halló? Figyelek! Csak azt szeretném mondani, hogy eddig mindenki csak a Rubik kockáról beszélt, de az ő édesapjáról, akinek még a mai napig repülnek a, a, az ő által szervezett gépei, azokról nem igen beszél senki. Nekem szerencsém volt. Ne marad, ö... ugyan, itt senki nem beszélt a Rubik kockáról. Az egyet a egyetlen világán senki. Ön most valójában miről beszél? Arról beszélek, hogy a, a, a, a, a Rubik édesapja által távol repülőgépekből tíz darab, tíz darab Kubában repül a mai napig. Ezt <tos> úgy hívják ja. ezt a gépet? Ezt úgy, úgy, úgy, úgy hívják ezt a gépet, hogy Góbé. Ilyen egyszerű. Higgyék el, nem kell mindent megérteni. Néha elég valamit befogadni, tudomásul venni, hogy van, azt jó napot. Jó Gyurögött! Jó reggelt Nem bírja a telefon a hallgatói és nézői nyomást. Soha rosszabbat, de hát ez a következménye. Jó reggelt kívánok! Igen? Jó reggelt! Jó reggelt! Kivel beszélek? Ön kicsoda. Ön? Kis, Má Kis Mária. Én meg Fiala János vagyok. Ön hívott engem. Önnek kéne bemutatkoznia. Kis Mária. Fiala János. Ö Ön nem lehet a.. a, a amit Magyarországon történik? Hogy mit nem lehet? Nem lehet, hanem lehet-e. Mit csinálni? Nem lehet beszélgetni az állod. Miért ne lehetne? Először, ha lehalkítaná azt, amin hallgatja a műsort, mindjárt jobb helyzetbe kerülnék, Nem tudom, hogy Jó, jó. Egy pillanat. Pillanat. Mindjárt. Na. Így van. hal? de miből vonta le azt a következtetés, hogy nem lehet velem beszélgetni? Hogyan lehetne? Itt vagyok, tessék. Áj, na, szóval. tovább. Ah, én leszállalékot, nyugdíjas vagyok. Én édesanyámmal lakok együtt, és egyszerűen engedem felháborít azt, hogy ígérget a kormány mindent, és nem teljesíti. Itt van az, hogy előttől is a polgármesterektől elvette a pénzt a kormány, ugye, és egy, ebben mit csinálta a polgármester, megemelte az adót. Milyen adóját emelte meg önnek a polgármester? A, így, a, a, na, amit minden évben kell fizetni... De mit emelte a... meg? Milyen adóját emelte önnek meg a polgármester? ő az ki te egy 877 0877 Meséljenek az életükről. Milyen az élet? Milyen volt az élet tegnap? 2020. november 15-én vasárnap, vagy 14-én szombaton, vagy 13-án pénteken. Hogy mi foglalkoztatja önöket? 06187 0877 egy perccel negyed 9. Előtt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Kovács Zoltán, ha vagyok. Talán nem tegnap tegnap előtt, 20 hónapja hat alkalommal tudtam elhozni önerőn kívül, önerőben túl a lakásomat, ami egy elég jó kis hórkép volt. Hét éven keresztül vezettem, halmozottan a hátrányos helyzetű. Ö... Nem értettem az első mondatot, hogy hányszor sikerült elhozni a micsodát? Hat alkalommal sikerült elhagynom a lakásomat. Hát elhagynia, Értem. akkor nem értettem a mondatot, igen. Én, és ez sem ön Tehát a lényeg csak egy rövid korkép, hogy tavaly március van, megszűnt a szerződésem, Európai Uniós pályázatokban halmozottan a hátrányos helyzetű településen tanodát vezettem. És amikor átvette az, ó, a kormány ezeket az intézményeket, pontosabban 175-öt, akkor meghozták a szociális törvényben, hogy pedagógus vagy e, szociális munkás vezethet ilyen intézményeket. Én műszaki végzettségű voltam, tehát kiestem, nem feleltem meg ennek. És művetően attól, hogy négy cikluson keresztül <kül> ment egy ilyen intézmény, amit jól, jól, jól működött. Elbocsátottak. Ezzel önmagában ön probléma nem lett volna, erre rámentem. lábon kiholtam egy infaltust, összeszedtem egy, egy koszorúér szűködetet, aminek következtében 15-20 méternél többet furladás nélkül nem tudok menni. Ráadásul jelentős túlsúlyjal bírok, mi diabeteses vagyok, meg még magasabb jönyomásom is, amit kezelünk. No, a lényeg a lényeg, hogy ágyhoz, ágyhoz kerültem. Nem tudtam, nem tudtam elhagyni a lakásomat, segítenek, kiszolgálnak, örülök mindennek. És erre jött a következő csapás, hogy meghozta a kormány azt a 5. és július 1-től, akinek biztosítása nincs, az ugye csak életmenti sürgőségi beavatkozásokat kaphat, majd később, már a pandéia, pandémia idején, azt is hozzátette, hogy ezt is 750 ezer forintig, azonban ki kell fizetni annak, akinek nincs biztosítási. Jöge, nincs tb -e? Nekem nincs tb mert hogy munkanélkül lettem, lejárt a három hónap, és onnantól kezdve nincs csak ezt fizessen. Miből él? E, Hát tulajdonképpen amint csak volt, azt már eladtam minden ingóságom, és vannak olyan régi barátaim támogatóim, akik, akik hát, segítenek. Hány éves? Most 56 éves vagyok. És egy kis településen most, él? Hát most egy kis városban élek most már, mert ide költöztünk. Költöztem. Mi a perspektíva? Most a legnagyobb perspektíva az az, hogy a Szociális Intézmény rendszerünk keresztül segítettek ahhoz, hogy elkezdjük ezt a 28.500 forintos havi járalékot megszerezni hogy átvállalja valaki a tbm mert itt azért egy ravasság van, mert hogy július 1-től lépett hatályba ez a törvényt, ez azt jelenti, hogy ha fél év alatt nem lesz a TBM rendezve, akkor én január 1-től ugye adó módjára levanható lesz az a a semmiből, amit nem tudok fizetni, és kiesek abszolút az ellátási rendszerből mindenféle módon, és azt gondolom, hogy ezzel több százezer ember soros társam lesz még itt ebben az országban. ami januártól lesz igazi bum, mert a fél év akkor telik el. Ugye a törvény azt mondja, hogy aki hat hónapon keresztül nem rendelkezik tévével, annál lép hatályba ez a szankciórendszer, amiről az előbb beszéltem. Tehát most az van, hogy keresni kéne, mert idehaza a Carlog of office valamit tudnék végezni számítógépen egyéb dolgot, de, de nem tudok menni, mert, mert fulladok és... Hát helyváltoztatásra nem igazán vagyok jelen pillanatban alkalmas. Ami a dolog szépsége, hogy márciusban túlsúlyom miatt azért a kórházból, hogy még fogyjak, mert Magyarországon 150 kiló fölött sem szét, sem ember nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy vizsgálatokat elvégezzenek, és a koszorú ér katételezést is csak 150 kiló, illetve az alatt végzik el. És azért hogy fogyjak. Az, eh, 200 hazajöttem, hogy fogyjak. Közben beütött a részhelyzet, aminek következtében az előjegyzett ilyen beavatkozásokat is eltolták. Így erről lecsúsztam. Jó, nem is hogytam 150 km, ez is igaz. De ez most kimaradt az életemből, tehát minden megy úgy, mintha mi se történt volna. Hát kérdezzet valamit, mert Többé-kevésbé követem, amit mond, de azt árulja el nekem, hogy önnek ahhoz, hogy az életében változás következzen be, ahhoz külső, inkább külső, vagy inkább belső történésre van szüksége? De nem is jól kérdezem, hanem hogy, hogy valójában azt kérdezem, hogy többé-kevésbé kiveszem azt, amit mondhat. Természetesen nem tudom beleképzelni magamat az ön helyzetébe. Az a kérdés, hogy az, amit mond a magyar mondás, mely mindenki a maga szerencsének a kovácsa, e tekintetben nem szerencséről van szó, hanem abban, hogy ez a, az áldatlan helyzete legalábbis kevésbé legyen áldatlan, az ügyben ön saját maga tud valamit tenni? Hát azon próbálkozom, hogy tudatilag ráhangoljam magam, hogy én egy csökkent értékű ember vagyok, és el kell fogadnom azt, hogy teljes értékű én azt már akarom kérdezni, meg. hogy ezt a csökkent értékűséget, ezt egyébként akaraterővel ön csökkentheti el 200 kilóról, hogy lehet lefogyni 150-re, aztán lejjebb. Ezt az utat ön látja? Hát jelen pillanatban a külső segítségével nélkül nem, mert, mert még mindig legolcsóbb hogy a zsíros kenyér hagymával. És lehet mondani, hogy ez keserű magában, de de emellett fogyni azért nehéz, még akkor is, hogyha visszafogom magam és próbálok felezni ez a lehetséges, hogy nem a zsíros kenyér alatt jobb megadást. Most ennyi fért bele, elnézést. Jó réged. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én kismária vagyok. De téged. ő már telefonált egyszer, ma. Igen, igen, na most. De az a helyzet, már... hogy ez a műsor ismer egy játékszabályt, egy kör, egy menet. Köszönöm szépen elnézést. Jó reggelt kívánok! J Jó reggelt kívánok! én, én neménk is kismárija kis vagyok, és meg, meg néptem, hogy milyen adót Értem, emel... Értem, asszonyom, értsem meg! Ma ennyi volt lehetőségemben önnel szóválni, legközelebb holnap fogjuk tudni folytatni. Szeretnék feltenni pár kérdést. 061-877-0877. Azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy egy tízes skálán mennyire más az életük, mint amilyen egyébként szokott lenni. Egyes az azt jelenti, hogy alig más, tízes az azt jelenti, hogy egészen más. Meghallgatnék tíz Nézőt, hallgatót. 061-877-0877. Egy tízes skálán mennyire más az életük, mint amilyen egyébként szokott lenni, vagy ahogy megélik, ez önökön múlik nem fogok visszakérdezni. Egy a legkisebb, tíz a legnagyobb. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Négyesre más! Köszönöm szépen! Jó reggat! Jó reggat, tízes! Köszönöm szépen, hogy hívott! Jó reggat kívánok! Jó reggat kívánok! kell adnom, sajnos! Köszönöm! Jó reggat kívánok! Egy! Köszönöm szépen! Jó reggat. Jó reggat! Jó reggat, kívánok! Tízes! Nagyon szépen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Tízes! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Kettes! Köszönöm! Egy kör egy mellett, ne felejtsék, hogy senki te lehess, sem telefonálhat kétszer! Jó reggelt! kívánok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tízes! Köszönöm, találásra! Jó reggelt! Spylus szívvel sajnos tízes! Nagyon szépen köszönöm! 7,8 az átlag. Köszönöm szépen, ezt a kört itt most lezárjuk. Hogy vége van ennek a treknek. Új kérdés. Nem tudom, mióta, mióta hallgatják a Kejfejáncsit, de mit érzékelnek, hogy maga a Kejfejáncsi mennyire tükrözi vissza, a mai kejfejancsi mennyire tükrözte vissza azt a változást, amit tíz hallgató és néző, vagy netező egyébként 7,8-esnek értékelt. A kérdés tehát, csak hogy értsék, hogy mi a kérdés, a mai kejfejancsi mennyiben volt más, mind tartalmát, mint hangvételét tekintve, mint amilyen egyébként a kejfejancsi lenni szokott. Én a magam részéről egyébként szavazok. Az elsőben én egy... Na jó, mondok egy hetest. A kérdés tehát az, a mai Kejfej eddig 8 óra 26 percig mennyire volt más, mint amilyen a Kejfej általában szoktak lenni, tartalmukat, hangvételüket tekintve, beleértve a műsorvezető viselkedését. Egyes semennyire, tízes maximálisan. 061-877-0877. Jó reggelt! Három! Köszönöm szépen! És elnézést, bennem volt a hiba, azért nem tudtál beszélgetni velem. Jó reggelt! Jó reggelt, Ötös! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, hatos! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nyolc! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, nyolc! Köszönöm! Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó 9-es! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok én 8-esra gondoltam! Jó reggelt! Jó reggelt, Fetes! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Hármast mondanék! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyes! Egyes! Köszönöm szépen! 5,8 jött létre, tehát amennyiben tehát az életük 7,8-re változott meg, a műsor pedig 5,8-ra, az előzőnél én 7 adtam most pedig adok én egy. mind a kettő fölülértékelt egy hármast. Mindenesetre az kiderült az önök szavazása alapján, hogy az életük alapvetően megváltozott, a műsor pedig nem változott meg alapvetően, bár változást érzékelnek. Én ebből messze menő következtetést nem szeretnék levonni, csak szerettem volna megmutatni önöknek, és a magam részéről némileg visszaigazolva érzem magam, nem érzem azt, hogy én állnék útjában annak, hogy a 7,8-es változás egy 7,8-re változó Kejfe Jancsival járjon együtt. Remélem, csak remélni tudom, hogy nem én vagyok a gátja annak, hogy egy 7,8-re változó élet csak 5,8-re változó műsorban tud megnyilvánulni. Rövidesen felhívom a Kispesti alpolgármestert, de önököm úlik, hogy utána folytatódik-e a Kejfej Jancsi. Jó ha Kettes, ami lehet szavazni? Nem, már nem lehet, Köszönöm. Ugye, itt egy csó objektív és szubjektív dolog kavarodik. Van olyan, hogy az ember környezetében, nagyobb mértékben változik a világ, és ez rá kisebb mértékben hat. Van, hogy egyáltalán nem változik a világ, de mindaz, ami kint hat, az benne forradalmi változásokat idézelő. elő. Ezekkel mind számoltam akkor, amikor a két kérdést feltettem. 061877 0877 egy telefon belefér, és utána felhívom Kispest alpolgármesterét, egyik alpolgármesterét. I stop, I need you, you stop, you don't a itt van fel figyelmüket, hogy a TV műsor még egy negyed órán keresztül szól. A kispesti apolgármesterrel való beszélgetés után én addig maradok, ameddig van rám igény, de nem tovább, mint fél tíz. 061877-0877 másodszor. Jó reggelt kívánok, lehet? Úgy tudom, hogy a mai beszélgetésünk témája a szociális munka napja lesz, és mindazt, ami ezzel kapcsolatban ön, mint Kispest egyik polgármestere el tud, vagy el szeretne mondani. Figyelek! Akkor már élő adásban vagyunk? Teljes mértékben. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, a Kispesti önkormányzat és szerette volna szépen megünnepelni a szociális munkanapját, de hát a járvány ebbe is beleszólt, hisz az, ami ilyenkor szokásos, normál időszakban, hogy egy szélesebb körbe köszönjük meg a Kispösten dolgozó valamennyi munkatársunk áldozatos munkáját. Ez most így elmarad, és nagyon szűk keretek között adjuk át azokat az elismeréseket, amely ezen a napon ö, szokásos nálunk, négy fő kap ilyenkor elismerő oklevelet. De hát, ha megragadhatom az alkalmat, akkor nyilván a te, ö, rádió hallgatókat is talán érzek. Jelen te, pillanatban egy olyan rádió műsorban valamit tévé is közvetít, hogy nyugodtan mondhatja na, a tévéműsor. Tévéműsorban, köszönöm szépen. Tehát, hogy, ö, hogy Kispesten ebben az időszakban a járvány alatt az a szociális ellátórendszer, amely egyébként egy nagyon széleskörű és nagyon sok feladatot lát el más kerületekhez hasonlóan, ha itt nagyvárosnak minősülünk, tehát a szociális törvény szerint minden ellátást biztosítanunk kell, és ezek nagyon szerte ágazók, és hogyha elemezni kéne ezt a munkát, hogy, hogy végezzük, akkor egyik lába az, amelyet maga az önkormányzat munkavállalói látnak el. Két nagy intézményünk van, közel 200 ember dolgozik itt, egyik, amely a Szociális Szolgáltató Centrum, ahol elsősorban a családsegítés és a gyermekvédelem, a gyermekjóléti szolgáltatások intézményei találhatók a másik pedig az ellátás a segítőkész gondozó szolgálat, ahol az összes idős ellátás tartozik átmeneti gondozóházzal, étkeztetéssel, házi jelzőre, támogatással. Illetve van egy harmadik lába, ami a hivatali apparátus, amely a hagyományos segélyezési feladatokat látja el. Ők vannak a legkevesebben, de ők is részei ennek a rendszernek. És emellett pedig, ami nagyon fontos, és hogy kapcsolatban állunk, civil szervezetekkel, szerződéses kapcsolatban is állunk például a Magyar Vöröskereszt kispesti szervezetével, aki a hajléktalan ellátást, a nappali ellátást végzi, illetve alapítványokkal, akik nagyon speciálisan vagy önkormányzati alapítványok, vagy magánalapítványok, amelyek szintén becsatornázódnak ebbe a folyamatban, ez mind a szociális ellátást segíti, kiegészíti, és hát a Legszélesebb körül a civil szervezetek, egyesületek, akik meg azért küzdenek, hogy, hogy az ellátottjaik, a tagjaik részére megfelelő ellátásokat biztosítsunk, és ezeknek az együttműködése természetesen az egyházi szervezetek is ide tartoznak, ezeknek az együttműködése adja, teszi ki az egész rendszerünket. és itt nagyon fontos, hogy velük, nap, mint nap még a járvány alatt is. Jó kapcsolatban, jó együttműködésben leszünk. Most, amikor köszöntjük egyébként a szociális segítőket, akkor mindenkit beleértek ebbe a köszöntésbe, mert mindenki áldozatos munkát vállal. De lehet tudni, hogy kikapták ezeket a kitüntető címeket, illetve a kitüntetéseket? Hát név né szerint, úgy döntött, hogy egy, Na, igen. Kis Judit kapja az egyik a polgármesteri hivatal egyik környezős munkatársa, aki annak az a feladata, hogy ki és, és az otthonában keresi föl az ellátottakat, és úgy döntjük, döntjük el, hogy milyen támogatást tudjunk, tudunk nyújtani. Másik Trényi István, aki a segítőkész gondozó szolgálat munkatársa már évek óta. Ő az, aki a, a, a kinti ügyfeleink elsősorban itt idősekre gondolunk, ő nekik az ügyeit intézi, de legfőképp a házi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál ad szerepet, hisz műszakilag is ő üzemeli be ezeket az eszközöket. Visnyopszki Zsuzsi a következő, aki a Szociális Szolgáltató Centrum munkatársa, aki családsegítő, és Hegedüsnél pedig aki a segítőkész gondozószolgálatnál kiáró gondozónő, tehát ilyen sokrétűen kapnak, majd még ők nem kapták meg a zoklevelet pénzjutalmat, napokba kerül majd szűk körbe erre sor a hivatal e, dísztermébe. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Köszönöm én is. Vincek Györgyöt hallották, Kispest egyik alpolgármesterét, a beszélgetést a Kispesti önkormányzat támogatta. 061-877-0877 Továbbra is fogadom hívásaikat, érdeklődésüket a műsor iránt bármilyen témában. Out of the corner of my eye a Kejfe Jancsi finiséhez érkezik az, hogy a finis meddig tart, azt önök befolyásolják. A TV műsorban még 7 és fél perc van a hátra, a rádió hogy mennyi, az önökön múlik. 061877 Jó Jöveget, kívánok! Jöveget! Jó reggel, kívánok! 83 éves vagyok, háborús gyerek ezek szerint. Én a betegségeimről szeretnék, hogy a diftériaton volt itt a ivalunkva, meg különböző ilyen járványos betegségek, hát én elkaptam a diftériát. Aztán hosszú évek teltek el, ez mikor és harmadikos. Ez a. 12 éves voltam, mert nyáron pót vizsgáztam, mert iskolában nem járhattam. A ízleteimet, a szílemet, ők ez a hátok betegség. És akkor telt sok-sok év, harmadik, gimnazista volt, amikor az el... Amikor az az 50-es évek gondoltam. legelején lehetett, vagy a 40-es évek legvégén? A melyik? Hát most, ha ön nyolc 40... van... Hát, Én 83-ban akkor, akkor ön 37-táig született, és akkor ez Igen, 37-ben konkrétan, igen. igen. Igen, ez akkor volt. És akkor az 50-es évek legelején elhittek minket, nem jól mondom, de igen. tüdőgondozóban, harmadikos gimnó voltam. voltam. És ott kiszűrtek, hogy TBC vagyok. És akkor vidékre hízni folytam és akkor abból is sok-sok pas nevű gyógy gyógyítottak, gyógy után nyilvánítottak, és utána félhöz mentem, szültem két gyereket, jártam a terhes gondozóba, mindig három-négy keresztes volt a vizeletem, de azt mondták, fűszereset ne egyek, ennyi. És aztán egyszer Kiderült, hogy egy nagyon jó nőgyógyászhoz kerültem, ez a infekundin nevű gyógyszert szerettem volna kiiratni, és kiderült, hogy lese tbc van. És ez eltert több mint tíz év, mire kiderült, hogy ez van. Én ezt értem, de azt elmondja nekem, hogy mindezt most miért mesélél. Én ezt azért mesélem el, hogy ez a rengeteg járvány, ez a sok-sok betegség akkor se volt még streptomicin, mikor de én a mesében. Ez mennyiben kapcsolódik ahhoz, ami most volt? Tehát én ezt értem, hogy ön összegyűjtötte én, a testi igen, bajait, ez azért, és ez miatt én nagyon ez, szomorú ez csak vagyok. Azért mondom, azért mondom, hogy most van ez a járvány. Igen. Nagyon hetet éves, de annyira nem, mert már 83 éves vagyok, elfogadok ami történik. Vigyázok magamra. De az a lényeg, hogy a, gyó, a, a orvostok szeretném megkérdezni, egy másodlagos fertőzés itt se lehet, ha most valaki kigyolgyul ebből a... Elnézést, ön is érzus. nagyon jól tudja, hogy egy civil műsor, mármint a nem szakember készít, erre nem válaszol, orvos nincs a közelben, és hogyha ebben kezdte volna, akkor mindjárt az elején ezt elmondhattam volna. Én nagyon szívesen hallgatok embereket, de azért tudnom kell a célját annak, hogy mi miért történik, hogy kezelhessem ezt a műsort. Én műsorvezető vagyok, akár tetszik, akár nem. Yeah, 061-877-0877 úgy tűnik, mintha csökkenne az érdeklődés, amelyen ma nem volt különösebb probléma, az internetes adást is meglehetősen sokan követték, ami nem azt jelenti, hogy ne követhetnék holnap és holnap után még többen, de elkövetek mindent annak érdekében, hogy ez így legyen. Miközben a Kispesti önkormányzattal, várossal és néhány kötelező elemmel változatlanul számolniuk kell, amiért nem fogok elnézést kérni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Én ehhez a kiárási korlátozásokhoz szeretnék hozzászólni. Igen. Arról lenne szó, hogy én ezt nem helyeslem, hogy 8 óra után már nem lehet az utcákon kint lenni, szerintem elég lett volna, hogyha 10 órától hozzák meg ezt a döntést, mert a fiatalokra is gondolni kellett volna. És a fiatalok ezart a két óra alatt mit vesztenek, amit az önvéleményen szerint nem lenne szabad elveszteniük? Hát igazából ők szeretnek ilyenkor csoportosulni, összeállni, barátkozni. De akkor nem gondolja, hogy neki kéne telefonálniuk most, és nem önnek? Nem, én csak a véleményemet szeretném kifejteni ezzel Akkor ez sikerült önnek. Köszönöm szépen. Miért pont ebben lehetne véleményt nyilvánítani? Nézőpont kérdés, hogy véletlenül szálló -e ez a szám vagy sem. Vannak a szomszédnak hogy szól a keyfe eh, és hogy eh, ha van mondandójuk a világnak, akkor érdemes rátekérni. 061. 87 a TVs a rövidesen véget ér, a rádiómisor is véget fog érni, hogyha nem mutatnak érdeklődést irántam, vagy iránta az iránta az a rádiómisor. 3-9 volt fél perccel, tábolétemben Döröpont, kis János, mint a nevem, kukac.gmail.com. gmail.com God Én az incselkedésükre. 061-877-0877 Amennyiben nem mutatnak érdeklődést, úgy 6 perc múlva elköszönök, hiszen a Petmeterni féle Last Train Home nagyjából 5,5 perc. És akkor azt már nem itt töltöm, önökön múlik. 061, mehet, 877, tehát 061, 877, 0877, távolítemben döröpont, fialajanos kukacsgmail.com Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még negyed 8 előtt találkozunk. belőlem bármilyen mondandó kiszedhető, de ha csak nincs valami kirobbanó mondandóm, akkor elsősorban önökre figyelek. Ami a közéleti érdeklődésemet illeti, az nem szűnt meg, de anélkül, hogy étert kapott volna, viszonylag jól alszik. Mert hogy most van nála fontosabb. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy volna. Mind arra, amire egy tévé vagy rádió isor felhasználható, arra felhasználható vagyok. Figyelek a valamire. Nézd, én már lassan nem hiszek senkinek, mégis megkérlek, ne menj el, ne el egy kicsit, Vár, vár, vár, egy kicsit, Vár, vár, vár, türelmesen. Én még nem tudom, hogy fogjak nem hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a keresem a hangot. Ah, én még nem tudom, hogy fogjak hosszabb. Én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Ó, Thank <laughs> you. Önök a szavazás során arról beszéltek, hogy az életük inkább megváltozott, semmint olyan maradt volna, mint amilyen a vírusjárvány előtt volt. Amikor aztán a műsorról beszéltek, szerintem teljesen joggal, az elsőről nem tudok beszámolni, ott mindenki csak a saját tapasztalatáról tud beszámolni. A második szavazásnál, mely szerint ezt a változást milyen mértékben tükrözi vissza a Jáncsi, Már sokkal visszafogottak számok voltak. Az, hogy a számok kvadráljanak ahhoz alapvetően az önök megnyilvánulásainak, megnyilvánulásuk módjának kell megváltoznia, hiszen tapasztalhatták, hogy annál szélesebbre, mint amilyen szélesre én ma ajtót, ablakot tártam, annál ajtót, ablakot szélesebbre tárni nem lehet. Ma ennyi sikerült. Van még három perc, addig nagyjából, mármint, hogy nagyjából három perccel keresztül még befuthat ajtó vagy ablak tárást még nagyobb mértékben igénybe vevő telefon. Ha nem, holnap ismét állok megfelelő rész aláhúzandó incselkedésükre, rendelkezésükre és egyáltalán gmail.com. Danna köszönöm a segítséget. Stratégiai partnereimnek szintén. Ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Viszontalás!